Landergarro egunon? Eguron. Azpaliko? Bai, azpaliko bai. Heme zongi. Serian 80 eta 20. Ongi. Bai, bai. Eskalo kartuta. Bai, goizu da eta. Zer duda? Eta kitagurrata ta dago, ez dago izango zertutan gelditu garen. Bueno, gaur beste genero bat ekarri di gozo. Bai, gaur ekarri dizkizu hiru novela grafiko. Se bueno, baizu eh Iparaldean nikuzet dago la traiz, eh, es. Noela rafikoa, edo komikiak edo franceses BDs atendena iragurtzeko. Ez da hancetako entzurek zer perfilakaten. Orduan berbadabein arterez dago la jende asko, es. Baino egualdean biein inorkezu eh, nobelagrafiko likiera gurtzen. Elduek ez dut tira eta gaztek oso oso oso gutxi. Zara gopizka gutxi etxia bezala? Ez, ez dut uste gutxi etxia, hienik eh? ze... Jena egitu esaten, txarra da, bez? Mm. Ez duen hori esaten, ez? ez ditu nik irakurtzen txarra direndako, edo... baino bain, oriz... Ar... hore, ez tira iritsi, araño, ez tira iritsi. Ez dira inoiz joan, lurraldo horretara, literatua lurraldo horretara, baina oriz... hiko ez ditu laguera, man seguraski. Hora, nik zizerone konpejoak ganez, beha benau... Oh. <lunch> Beraz, trilogia bat, ekarriagozu. Bai, ekarri duzuet, Camille Jordi izeneko neska gazte baten, ze hirroitan beretzian jaiotako neska. Berak iratzi du Rosalie Blum izeneko personaje baten trilogia bat. Hirroi liburu. Engargoa izan, deskorrituet liburu bako itza dukala azpititulo bat. Dala, Rosalie Blum, ez dakiz Hola, en Vigarnak Iruwarnak en el lenguaje de Techean en el lenguaje de Techean Las Manos en el Vigarnak Alazar Baltazar Vaya, hoy le deisico a o sea, estoy de Techean de bueno, es algo Isegno de Rosalí Blum dala personaje va ba, tener Isegna novela gráfica con personaje asco de Isegna, personaje origen artean va a ba, tener Fea ida isemulisetekin nola bait ba istoriaren erdiguna, eh, 93 pertsonaie du siglo txen dituen pertsonaia. Eta ze berezitasun doka Rosalie Blumek bakarra daola. bakarri daean. Da bai, bakarra daola era bat. Eta daukala e, Miresle bat esan dezagun, izen adola Benzan Masho, beratzetik da bilera. Beratzetik da bilera zaten duena, esan dut literalki, alega jarraitu egiten duela. Ados. Lanera joaten denean, lanetik ateratzen denean, kantatzera di joanaz, kant, kantatu du e, abesu batean, e, gure Rosalik, eta edo taberna dagoiten denean bakarrik gatera, beti atzean dauka gure mm. benzan baso. Zer adindu Rosalik? Rosalik dauzka berroi eta azterbait, ez, ez du esaten, eh? Pero, bai, mm -hmm. Eta erdua da Baina zendu euskala berro itabi Eta bensan maso dozka Oitamar oitamabos, oitamar, oitamabos Eta zergatik e, Bensan maso da Dabil Beratzetik ba... Bein e, joan da bere Dendara zer rosalik Dendu denda batean lan Eta iruditu zaio ezagutu itendula Eta Ez izagatik baina ezagutu itendu Eta arduan sei jota edo, esan du, ezagutu, ezagutzen dut. Ez autu, ez autu zandut. Saitei ezagutzen badut. Bueno, mm -hmm. bai dut. Orain hartara jaingut berari buruz gauza giliago eta, eta pista bat buka dezaket. Eta zer zertatzen da ba, Jarraitze hori bilakatzen dala ohitura edo ezaka bere besterik geiteko, eh? Bensan, Benzaren da, tipuat, naiko bakartea baita ere, dozkala bi, bi persona munduan. Bere ama, dala jasanezina, eta bere lehen busua. Eta bere lehen egoten da aztean behin. Eta dago, neska bat magia nizanekoa, dala, bensanen eskalagun izan dagoa, bensan utzi duena, azalpenik eman gabe. Eta joan da, parixera bizitzea, bere gimnazago irakasarekin. Ah. bueno, hor ikusten dugu ba Rosalidetak ezan direla bi arima bakartie eta errari munduan azal besterik egiteko eta beraz ba ulabet joango direla. Eta um, zergatik alkatzen dizu? Lander. Bueno, dizuet e, delako oso bitxia da ze guretzako e, oso Gizarte ezberdinadaz, frantzian kokaduta dago, agenda oso bakartea da, eta oso desapegatuta dago gauza guztietatik. Eta gu ez gara bateko horrelakoak ez gu, harreman hau mundu guztiarekin, ez Ezak, dakit harreman txarrake donak, eh? baino harreman hau kago. Ez dakar harreman daka handiri gurekin, baino erraxada identifikauta sentitza personajarekin, zen personajarekin arruntak bizitza oso arrunta da eta oso ondo izatzen du gaminizu zik hori e, eguneroko bizitzaren zikintasun hori edo Raymond Carverren e, e, Raymond Carverren obran realismo zikina deitu zen hori oso ondo izatzen du Rosalik eta ez da gara zen, gero e, dauka Ergalismone eta esperpentoaren narteko nasketa muguko bat, izan ere, e, haude, dala personajabatzen jari guztu gitzigin, baina oso importante izangoan azkenean, bizi etxe batean, tipu batekin daukala zirko bat. Eta nondaka zirko bat, ba etxean bertan barruan. Horan da zirko txiki bat, zepora dira, eta ba esateateako loiharen ordez daukat etxakur bat, eta, ez, orla gozak baino ezada dago Azikuaren istoriarri bakiston joka batendio. Gero haudek dauzkan beste bi bilagun, e, lagun. Eta bi laguna ba neko Eta ze itori baita ere ez Dero es, lagun satarrak, es. Eta gu gara ez dagin horren lagun satarra baitaren. Zan eizut Inorrez inorres gara bateratzen e, danoneria arkietan. Es eta ja genteuchi <risa> eta badiru di batzuetan pelikulak eta ikuzte gora ba barrarra garela horregatik eh danen ni da kitan ateratzen arregelako pelikuletan ateratzen den mundu zean horregatik oraisen ez dugu no barrarra naiz oso arraroa naiz baina gero alako batean iragutzen zolako serioa eta sarten duzu ke ba ba gugu ara mundua ez guke egiten du mundua eta bereguletan agertzen den jende faltzu hori dira arrarba, eta hoyeditira benetan beretan photoshoppes egin da daudenak, eh? Ez ezanai inorkira <risa> korreko lukenik hau berautoestimua handitzeko, baina mono bueno, da oso, dizuke, oso estimulantea da ira Ba, oso identifikatua sentientzialako eta ni beste literaturaen bitia hori oso importantea ez iragurtzenagotean beste nabeten historia nolabait ere zure historia erauzenerako bazinana ezela. ez hastatzeko agraziarik. Zergatik gero Camisudik dalako marrazkilari impresionantea. Berak margotzen du ta berak idazten du. Bai. bai. Kestoen imaginazioak alako shamurtasuna eta nostalgia biak dauzka eta Oso ondo izatzen duelako ba, mundu txiki hori gizartzi txiki hori ez Frantzian e, jendean dut satelite moduan ez Bata bestean aldamenean baina nire karrezagutu gabe eta mm. nor bere etxean sartuta Ez, ez, ez aki izuela zeretatzen den beretxe barruan Zirko bat dago igual <laughs> Eta normal ametiari erazerete daten ez <laughs> <laughs> Eta hori Tabago euskara ze idazleren batola komiki egilea Ospetxua Bueno, Ospetxu edo Ona. Ah, bueno, a ver, Bitu, esa Euskal Herrian komikia da Nola las hago eso qué? No las hago eso qué. Da segits, sigue, sigue, no las han se se se compara civilmente mucho. Herrian komikia es existit. Osa, existitzen da iztripuz. Badago, komikiren bat, inork ezakit nola. <gülüyor> Zergatik ezagolako irakurlerik. Ezagolako irakurlerik, ordoan. Mm. Bueno, azkenean, e, bagauza besta ekin notuta dago, ez? Ezagolako, leherik, ezagolako komikik, eta ezagolako komikik, ezagolako irakurlerik. Horbara, dere izan dira, gauza txikiak adibidez, patxi gallegok, egin zuen e, trilogia bat, egin logia, da, ose ez badian dago, de 2024 semanazio hasen. Eh, superheroi badola zen. Superheroi ere buruz zurein ez dago horatzen superheroiak no izena zuen, izena zuen Sagoratzen zara tipo bat, Chaterarekin. E Hai, ah, mm, antzerkia egin zuten bero batzuak, bai, hori dago, adibidez. uste lau liburu lauliburu Eta gero Edoitza e te eta lain urruti egin zuten. Ies Betea izeneko komiki bat, baino za asko zer intelektualago hau hau baina. Hmm. Bueno, mono kistun da gola, eh? arakaztu dizuen komikiak, bueno, batxigaioakenak ere. Eh? Bai, bai, ezait eh izena etortzen orain. Esango nuke, begira, eh? Esango nuke baleude komikia baleude arrakastagaia. Arrakastauko luke bai. Oren arte egunako esperientziak Hmm. Bai era gutxi utziute jende presda hola edo jende irekita hola, ez? Hori atzera bai, bai, irakurtzeko. Bai, patxi gaiu gai ez segulakorrak aste izan dut, asko salduzun eta atzekian tsuden, gusten? Bai. Ez, osea, ez zangi litu hortan, ez? Kobiega baitzun oso bideruzaintsuen. Eta bueno, gero sate baterako eh natura, osea, eh, berriako kotirak ere liburuetan azaltzen dira. Ya, gustet ja hiru liburu dagertu diala. Eh, tira horrena, eta bueno Oso-oso kobie gutxi dago Gero Xabiroi, baiztu aldizkari bat Ikastola kartak ateratzen una da Usteetela bila Ila behin bein Ateratzen dela aldizkari bat, kobikarena mm -hmm. Eta urtean behin album bat ah. Atena zen dute Baina... Pff, bada, xabinator xabine, xabine, bai, Xabinator, bai, esan duzunan Xabiroi, piztu bai, zei bombila bai. Eta esatea trago, Xabiroiren komikiak, eusen ba, ikastola, ba, alako jartzun bat dukiko dutela, baina nik asoatik kanpo bat ere, mm. jartzunik atakatela. Hale, oso oso gutxi dago, oso gutxi iten da, tradizioz kasada hona, ez da marrazki lari oso nago dena dibidez, zer batuko ez du gabai, goazen ez gabai, gabai izan zan enziklopedia, enziklopedia bat, baina komikian idatzitakoa. Euskal Herri nizatzen hori, kriston esperimentoa Homero, ez esistitzetik alako zerbait ateratzera Baina hori esperimentoa handia izan zen Eta horiak gilitu dela Baina kriston komiki hazean eh? Oso, oso ongizakon komiki hori eh? Eta irakutzen zen Istoia liburuak bezala Istoia liburuak bezala Eta marazkiari Iban landa Iban landa izeneko marazkiari batekin zitula. Oso, oso, oso du eta maraskeria oso ona da Euskal Herrian, eh. Diuen goralentepa Martincho aizlerrianan itentzen fun oso ona da. Baude maraskleriak eta idazleak ere, baina inu ez ditugu gure bideak guntzatzen ez da Bueno, orduan e, pixkate generoan e, sartzen hasteko Camille Jourdiren eh trilogia aurkatzen bueno, dugu. Bueno, berikabizugu Frantsiara da eta frantsesezia zen du, bera Lyonen bizida. Guk espainoa ez zirak urritu. Baina, fatxer ez bat daude. Eta baten bate animatuko galitz euskara nahi zultzena, ba? Zultzeu? Nik ezagade mura, ni. <laughs> eta zene, zona etxetia ratira. Zaten <laughs> <laughs> borak entzen ditu, gaineago izeko horredua, baet. Jau, <laughs> bera. esker eta datorren azte arte? Bale, ba. No sei, adio. Agur.